Fussilət suresi Məkkədə nazil olmuşdur 54 ayəd Bağışlayan və mihriban Allahın adıyla Ha-Mim Bu Qur'an mərhəmətli, rəhimli olan Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Ərəbcə Qur'an olaraq onu bilən bir qövm üçün Ayələrim fəssəl izah edilmiş bir kitabdır Bu Qur'an Həm müəminlərə cənnətlə müjdə verəndir Və həm də kafirləri cəhənnəm əzabı ilə qorxudan Onların əksəriyyəti Qur'andan üz döndərib onu dinləməz Allah kelamının qütsiyyəti Hikməti haqqında düşünməz Yə Peyğəmbər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 Doğrudanmı siz yeri iki günde yaradanı inkar edir və ona şəriklər qoşursuz. O ki, aləmlərin Rəbbidir. O, yer üzündə möhkəm durmuş dağlar yarattı, onu bərəkətli etdi və Allahdan ruzi istəyənlər üçün bərabər olaraq orada yer əhlinin ruzisini 4 gündə mövsümdə müəyyən etdi. Yaxud yerin və yer üzündə olanların Neçe gün ərzində yaradıldığını soruşanlar bilsinlər ki, Allah onların hamısını birlikdə dörd gündə xalq etdi. Sonra Allah düşdü, duman, Yerden kalkan buhar halında olan göyə üst tuttu, Göyü yaratmaq qərarına geldi. Ona, göyə və yere belə buyurdu, İster istemez vücuda gəlin, Onlar da, istəyərək, Allahın əmrinə itaət edərək vücuda gəldiyliyə cavab verdilər. Allah onları, səmaları 7 qat göy olaraq iki gündə əmələ gətirdi. Biləli ilə, iki gün ərzində yer, sonra iki gün ərzində yer üzündə olanlar, daha sonra iki gün ərzində göylər xəlq edildi. Kainatın yaradılması...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 Yalnız Allah'a ibadet edin diyen peygamberler geldiği zaman onlar eğer Rabbimiz bizim ancak ona iman getirmemizi, yüktlere sitayiş etmememizi isteseydi peygamber olarak mələklər indirərdi. Biz sizinlə göndərilənlərə, risalətə, şəriətə inanmırıq deyə cavab vermişdilər. Ad qövminə gəlincə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 Zəlil edici ildırım əzabı yaxaladı. İman gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdi. Allahın düşmənləri, cəhənnəmə toplanacaqları gün olar, Əvvəlincisindən, axırıncısına da itutulub bir yerdə saxlanacaqlar. Nəhayət olar, cəhənnəmə gəldiydə, Qulaqları, gözləri və dəriləri, Əsteyləri əməllər varəsində onların əleyhinə şahadat verəcəyidir. Onlar öz dərilərinə: "Nə üçün əleyhimizə şahadat verirsiz?" deyəcəklər. Dəriləri də belə cavab verəcəyidir: "Hər şeyi dilə gətirən Allah bizi danışdırdı. Sizi ilk dəfə yoxdan yaradan odur. Siz onun huzuruna qaytarılırsınız."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 Onlar Allahdan rizad eləsələr də, onların diləyi qəbul olunmaz. Yaxud dünyaya qayıtmaq istəsələr də, onların bu istəyi qəbul edilməz. Biz onlara önlərindəkini və arxalarındakini dünyanın zövqü səfasına uyub, ahirətə inanmamalarını özlərinə gözəl göstərən şeytans fəddostlar caladıq. Özlərindən əvvəl gəlib getmiş cinlərdən, və insanlardan olan kafir ümmətlərlə birlikdə oqsöz, əzab hökmü onlar barəsində də gerçəkləşdi. Şübhəsiz ki, onlar ziyan çəkənlər oldular. Kafir olanlar öz dostlarına, bu Qur'anı dinləməyin, o oxunduqda eşidilməsin deyə səskü salın ki, bəlkə bununla mühəmmədə qalib gələsiz dedilər. Biz kafir olanlara mütləq şiddətli bir əzabdaddıracaq, etdikləri əməllərin ən şiddətli cəzasını verəcəyik. Budur Allahın düşmənlərinin cəzası, cəhənnəm, cəhənnəm odu Ayələrimizi inkar etmələrinin cəzası olaraq, onların əbədi məskəni oradadır. Kafir olanlar deyəcəklər, Ey Rəbbimiz!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 Orada, cənnətdə sizin üçün nəfsinizin çəkdiyi, istədiyiniz hər şey vardır. Bağışlayan, rəhmədən Allahdan ruzi, ziyafət olaraq. Xalqı Allah'ı tərəf çağıran, yaxşı iş görən və mən müsəlmanlardan am deyən kəsdən daha gözəl danışan kim ola bilər? Yaxşılıqla pislik eyni olabilməz. Ey mümin kimsə, sən pisliyi yaxşılıqla dəf et, qəzəbə səbrlə, cəhalətə elmlə, xəsəsliyə cəomətli ilə cəzaya bağışlamaqla cavab ver. Belə olduqda aranızda düşmənciliyə olan şəxsi sanki yaxın bir dost görərsən. Bu xislət yalnız dünyada məşəqqətlərə səbr edənlərə verilir,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 ...hər şəyə qadırdır. Ayələrimizi inkar edənlər... ...ayələrimizdən üz döndürənlər... ...bizdən gizli qalmazdır. Cəhənnəm oduna atılan kəs yaxşıdır... ...yoxsa qiyamət günü Allahın huzuruna arkayın gələn kəs... ...istədiyinizi edin. Şübhəsiz ki, O nə etdiyinizi görəndir. Özlərində Qur'an gəldiyi zaman onu yalan hesab edənlər...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 Yə Mühəmməd, sənə ancaq səndən əvvəlki peyğəmbərlərə deyilənlər deyilir. Həqiqətən sənin Rəbbin həm bağışlayandı, həm də şiddətli cəza verəndi. Əgər biz onu özgə bir dildə olan Qur'an etsəydik, Məkkə müşrikləri, məgər onun ayələri bizim üçünün fəssəl izah olunmalı deyildi mi? Bu nədir? Qur'an özgə dildə, Peyğəmbər isə Ərəb midir deyərdilər? Yə Məhəmməd, De, O, iman gətirənlərə hidayətdir Və cehalət xəstəliyinə tutulmuş ürəklərə şəfadır İman gətirmeyənlərini isə qulaqlarında kərrıq, Ağırlıq vardır O, onları kör etmişdir Olar sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar Heç bir şey eşitməz heç bir şey anlamazdır. Biz Musaya da kitab vermişdik və onun Tövratın barəsində də ixtilaf düşmüşdür. ya Peyğəmbər, əgər sənin Rəbbinin cəzanın qiyamət gününə qədər təkhirə səlınması haqqındakı öncə buyurduğu bir söz olmasaydı, dərhal işləri bitmiş olardı. Dünyadaykən əzabı da dardılar. Həqiqətən müşriklər Qur'an barəsində çox dərin başqalarını da şübhəyə salan bir şək içlədilər. Yaxşı iş görənin xeyri özünə, pislik edənin də zərəri özünə olar. Ya peyğəmbər. Sənin Rəbbin haqsız yerə bəndələrə zülm edən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 Ümidsizliyə qapılıb mənyus olar. Başına gələn müsibətlərdən sonra dərgahımızdan ona bir mərhəmət əta etsək, dadızdırsaq, mütləq bu elə mənim haqqımdır. Qiyamətin, qiyamət saatının qopacağını güman etmirəm. Doğrudan da əgər Rəbbimin huzuruna qaytarılıb gətirilsəm, onun dərgahından məni ən gözəl nemət, cənnət gözləyir, deyər. Biz kafir olanlara dünyada nə etdiklərini mütləq bir-bir xəbər verəcək və sözsüz ki, onlara şiddətli bir əzab da addıracaq. Kafir, naşükür insana nimət bəxş etdiyimiz zaman imandan üz döndərər, haqdan uzaqlaşıb yan gəzər. Ona bir kisli yüz verdiyidə isə Rəbbinə uzun uzadı dua edər, yaxşı gündə Allahı unudar,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 Qur'an'ın haqq olduğu olara müşriklərə bəllə olsun deyə biz öz qüdrət nişanələrimizi onlara həm xarici aləmdə, üfüqlərdə, kainatda, göylərin və yerin ətrafında, həm də onların öz daxilində mütləq göstərəcəyik. Ya peyğəmbər, məyə Rəbbinin hər şeyə şahid olması sənin dediklərinin doğruluğuna kifayət deyilmi? Ya Peyğəmbər, bil ki, onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqları qiyamət günü dirilib qəsab üçün Allahın hüzurunda duracaqları barədə şək şübə içindədirlər. Və yenə bil ki, O öz elmi və qüdrəti ilə hər şeyi ehtiva edəndir.